Egunon guzioi maiatzak bederatzi diutu gaurko honetan, aste azkena da goizeko sortzi terdiak eta berrion albistegia entzuten ari zarete berriozar irretiaren informazio emankizuna. Momentu honetan amaika graduko temperatura daukagu berriozarren, zerua oskarbi. eta beti bezala Nafarroako albisteekin hasiera emanen diogun gure gaurko boletinarin geletan alei are ikasle gehiago pilatzeko agindu die hiri basek Nafarroako eskolei Espainiako gobernuak ezkuntzan murrizketak egiteko proposatutako neurriak bere egiten jarritzen du Nafarroako gobernuak gehiago pilatutako ditu ikasleak irakasle gutxiagorekin moldatu ahal izateko eta kaleratzeak egiteko joanden hastean edabideen aurrean gauza bat esan eta sindikatuei beste bat iragarri die Jose Iribar, hezkuntza kontseillariak. Gehienezko ikasleen kopurua igotzea kasuz-kasu azertuko zutela jakinara zuen ordea eskola guztiei aginduko die erratioak igotzeko, orain baino bi ikasle gehiago ere sartualko dituzte geletan, irakatxaldi gehienetan. Gaur biltzekoa da iribasko ontseliaria sindikatuekin, baina dagoeneko die zein neurri hartu dituen iruneko gobernuak. Bileran eman beharriko informazioa iru txostenetan batuta igorri die kuntza departamentuak langil en Ordes Cariei eta gaur hesietasun gehiago jasoko dituzte baina jadanik aurreatu dute protesta egingo dutela asteon bertan komunikabideei joan den astean eman zien neuurrien berri hiri baseek irakasleek eskola ordu gehiago eman beharko dituztela baesttatu zuen eta hori bera berrritzi die orain sindikatuei aur hezkuntzako eta lehen hezkunttzako irakasleek hogeita boste eskola ordu izango dituzte orain baino bi gehiago eta besteek hogei eta hogeita bi artean baita ere bi gehiago irakasleak kanporatzeko bidea da eskola orduak areagotzea, hori egin dute oreingo ikasturtean nafarroan, institutuetako maizu maistrei orduete gehiago diete eskola, eta berri honda hogeita mabosti irakasle kanporatu dituzte sindikatuen arabera. Neurri gogorreagoa izanen da datorren ikasturtekoa beste bi ordu izango dituzte irakatsaldi guztietako maizu maistrek neurrien berri izan orduko protestak iragarri dituzte sindikatuek eta gaurko bileraaren ostean zehaztuko dituzte, elak ez ez egun ez jarri oraindik baina bai komisione Obrerasek. E, bi harko egin du deia protesta gehiago ere izanen dira ikasle altxamendua prestatzen ari dira ikaslea bertzaleak erriz erriz alatuko dituzte hezkuntzako murrizketak eta Eusko jaurlaritzak eta Nafarrioako gobernuak euskararen inguruko lankidetza hitzarna sinatuko dute. Eusko Jaurlaritzak atzo eman zuen baimenan Nafarroako gobernuaren euskarabidearekin euskararen inguruko lankidetza hititzana sinatzeko jaurlaritzak esan du bi erakundeen arteko bikoiztasuna eta gastuak saiesttu eta eraginkortasunik handiena lortu nahi dutela. Lankidetza teknikoa dela nabarmendu du jaurlaritzak bi erakundeek egoki ikusten baitute, Ondorengo esparru hauek zehaztea, Euskararen babesa eta garapena, ikerketa dokumentazioa eta ezaguttzen naiz informazio trukea hoiesek izan ziren ia ja horlaritzaren bozeramaen hitzak, Eta elkarlanean ariko diren arloak ondokoak euskalduntze eta alfabetatzean urriatsak egingo dituzte euskara irakasteko kurrikuluma parekatzeko eta garatzeko. Legen naizitunen itzulpenak, zinpeko itzultzaileen, naiz interpreteen egiaztapenen inguruko informazio ere partekatuko baitute. Gainera bi administrazioetako itzulpen zerbitzuek egindako itzulpenak trukatu al izanen dituzte eta hori horri lotuta konpromiso hartu dute itzulpen memoriak banku bat lortzeko. Bestalde, Euskararen gaitasun maila egiaztatzeko probak eta sistemak ere elkarlanean diseinatuko dituzte. Ikerketak eta mapa soziolinguistikoak egindakoan, lortutako emaitza eta datuak elkairri pasako dizkiote... Euskara nazioartean sustatzeko martxan dituzten edo abiatuko dituzten programetan parte hartzeko gombita eginen diote elka erri, eta terminoen onarpena glosategien trukea eta hien edapena batera eginen dute e, modu horretan jaurlaritzako ordezkari batek Nafarroako terminologia batzordean parte hartzeko aukera izanen du eta alderantziz Nafarroako ordezkariak ere parte hartuko luke jaurlaritzaren batzordean. Akordioaren jarraipen egiteko batzorde bat sortuko dute jaurlaritzak bikide izanen ditu bertan eta nafarroako gobernuak beste bi. Gainera, ABko naiz etxe institutuko ordezkariek batzordean parte hartua izanen dute landuko dituzten gaiek ahala eskatzen badute. Urtero bilduko da batzordea, ordea batek eskaria egiten badu eta aldatzeko eskaririk egiten ez bada, akordioa luzatu eginen da urtero bialdeek adostu beharko dituzte akordioan eginen diren aldaketa eta berrikuntzak. Eta urbil gaitezen bada berriozarrera, emengo albisteak aipatuko ditugu orengo honetan, eta berriozarko aurre eskola ipaga izanen dugu lenik eta bein, izan ere gure herriko aurre eskolan izan eman zutenen artean, Onartuen zerrien da egin da eta ikusgai duzue Hiru bebikoitz.berriozar.es udal webgunean. Erreklamazioak aurkezteko epea bi mila hamabiko mailatzaren hamalura bitartean eggonenda zabalik, E, beraz e, aste honetan e, guztian e, zabalik egonen da, eta berrri ozarko udaletxean aurkeztu beharko dituzue erreklamazio hoiek hautattze batzordeari zuzendutako edo zuzendukuko zaizkio, eta behinbeineko zerrrindetan agertutako puntuazioa berri ikustea zergatik eskatzen den azalduko da erreklamazioan. Behinbettiko zerriendak maiatzaren hogei taluean argitaratuko dira. Eta nola zaindu gure burua Euskaraz eginen den ikastaroan parte hartzeko deia egin dute, maiatzaren hogeita bat, hogeita bi eta hogeita iruan arriatxaldeko seietatik sortzi etara naturaren gelan nola zaindu geure burua ikastaroa eginen da, erroldatuek parte hartzeko amare euro ordeindu beharko dute, eta izena emateko email bat bidali beharko dute kultura abildua berriozar.es elbidera maiatzaren amaseira bitartean kultura Serequí beste proposamen bat datozen egunetarako, bada beste berriozar bat berriozarko biziera eta pertsonei buruzko lehen informazio eta usnarketa jardun izenburua da hori eta e, berriozarko udalak antolatu du, horren elburua da, gure inguruko hainbat pertsonaren eguneroko bizimodua berriozartak rei urbiltzea izan ere, gehienetan ez dugu pertsona oien presentzia haute ezagutzen ez ditugulako, kalean ez daudelako edo baztertutako pertsonak Eez ikusteko begiak isten ditugulako. Hortaz giza talde hauen beharreak eta pertsona hauen bizi modua ezagutzeko informazioa el arazi nahi du udalak eta horretarako antolatu du e, ekimena hau gizarte zerbitzuen man komunitatearekin eta beste hainbat elkarterekin batera hainbat e, ekimen e, sustatuko dituzten besteak beste, maiatzaren haemeretzira bitartean zabalik egonen da, berriozarko udaletxeko kulturgunean, elkarte guztiek egindako erakusketa. Maiatzaren amaseian, aste azkenarekin, oinagrizko gizarte zerbitzuaren mankomunitateak sola saldia eskainiko du, eta maiatzaren hogeita bian, aste artearekin, e, ba, beste elkarte batzuen txanda izanen da, besteak beste, elikagaien bankua, berriozarko auzokideari laguntzeko elkartean Arantza bifidoa eta hidrozefaalia elkartea eta eunate horiek eskaineko dituzte hitzaldiak bukatzeko maiatzaren hogeita hiruan asteazkenarekin beste elkarte batzuek hartuko dute txanda. Anfas karitas bidean esklerosiannizko hititza eta taxi bonua elkarteek Eskaineko dituzte euren hitzaldiak Mintzaldi guztiak herriatxaldeko zazpietan iizanen dira, kultur gueneko gela osgabetuan. Eta kultura eta gizarte ekintza uztartzen dituen beste ekimen bat, e, argazki leak eta da, hamaika gargian argazki leak eta irudi bat bazterkeriatik berdintasunera izenburuean nahi duen orok partear dezake. eta parte hartzaile bakoitzak gehienez ez hiru argazki aurkeztua izanen ditu, baina pertsona batek ez du sari bat baino gehiago jasoko. Emakume eta gizonen arteko bazterkeria erantzuki dittza tratu onak edota berdintasuna adierazten duten ego eraak islatu behar ko dituzte lan guztiek eta e, zuri beltsezkoak edo kolorekoak izanen dira 20 x 30 cmko neurrierekin apaindu gabe aurkeztuko dira, oda marco baspartu edo kristalik gabe eta argazkiek ez dute izanen egilea ezagutsera eman dezakeen daturik Lan guztiak gutu batean aurkeztuko dira eta bertan idatziko dira argazkiaren izenburua eta amargarren argazki lehiaketa esaldia. Guz, e, guztiak aurkeztu beharko dira berriozarko udaletxeko hau zo bulegoan, maiatzaren amaseitik, ekainaren hogei tabira bitartean, goizeko sortzi terdietatik, ordu du batak terdietara. Eta e, sariei dago kionez, iru sari nagusi izanen dira, lehenbiziko saria lareun eurokoa, bigairrena irureun eurokoa eta hirugarrena eunda berrogei tamar eurokoa. Eta sail nagusiaz gain, e, beste sari berezi bat ere emanentzaio zaio, berriozartak aurkezutako argazkirik oberenari lareun euroko saria hain zuzen. Da egunetarako itzoduak aipagai izanen ditugu orain, hitzaldi bat gaurko hitzaldi bat aipatuko dizuegu, martxoaren hogeita bederattzian greba orokorrriako dehialdi egin zuten sindikatu guztiek, Arrriakasta hitzela erdietsi zuen mobilizazioak eta geldialdia oroko horre izan zen, baina orain zer, hemendik aurrera greba orokorreren ondotik zer, den galdera aurri erantzun nahian, sola saldian antolatu dute berriozarrien sindikatu guztieek mailatzaren bederattzian izanen da itzordua aste azkenarekin hau da gaur bertan riattzaleko zazpietan kulturgunean. Gaur ere hasiera e, emanentzaile edo zabaldu eginen da aurre eskolako jantokikao bekak eskatzeko EPA e, Diru laguntza eskaerak egiteko EPA Eskaera horiek maiatzaren hogeita maikara bitartean eginal izanen dituzuen Berrio zarko udaleko auzo bulegoan goizeko sortzietatik ordu bietara Hor e, izanen duzue ordu tegia beka edo diru laguntza horiek eskatzeko Beste itzordu bat biharko arritsaleko zorzietatik eh, barkkatu arritsaleko zazpietatik eh, itzzinera eh, berriozarko udal liburutegian Dimitri HAC basekamerunarrriak bere liburua aurkeztuko du, Elkeeriende seke da eunate eh, argitaletxearen eskutik, beraz hortsu duzuue itzordua bihar eh, liburutegi publikoan udal liburutegian arritsaleko zazpietatik aurrera. Eta larun honetarako, jaialdi bana antolatu dute Labarga eta Loskubas elkarteek. Larun bat honetarako, gure herriko bi elkarte ezagunek, hitz bereziak prestatu dituzte Loskubasek adibidez, ate irekien eguna antolatu du. Hala, ordu batetan bermuta izanen dute elkartean bertan, eta ordu biter bazkarian Baskaria. Arriatxaleko zazpietan rock konzertua izanen da San Esteban Plaza, Josemite Sam eta El Tren taldeekin. Azkenik, gauerditik aurrera monologoak eta karaokea izanen dira elkartearen egoitzan. Bestalde, Labarga Peñak, Labarga Metal Fest jaialdi antolatu du egun horretarako, maiatzak amabil harun bat honetan, gaueriko ahamarretatik aurrera, ikaro, nukore eta kous metal taldeak igoko dira Labarga elkartearen taula gainera. Aux izan da guztiia gaurko bolletinari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozar irreatitian FMko e1 edota ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.